di Al-Ustadz Hafidzallahu Taala dari pembahasan Fiqhul uslah dan di kesempatan yang lalu saya telah sampaikan mengenai peran seorang istri dalam perbaikan rumah tangga dan memperbaiki hak, -hak seorang suami. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di kesempatan pagi hari ini dan kepada akhwatul Islam yang ingin menghubungi kami untuk bertanya langsung silakan nanti dapat menghubungi nomor berikut di 0218236543 atau langsung pesan singkat yang Anda kirimkan di 081317776543. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz untuk mulai kajian. Pandai Ustaz, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlahi ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan taufiknya, limpahan nikmatnya yang tidak ada henti-hentinya ini sehingga kita semua bisa terus belajar, terus mengenal ajaran Rasulullah SAW dalam pembentukan keluarga yang baik, yang dinamis dan sakinah. Dari penggunaan kita semuanya bahawa Upaya setiap Anggota keluarga Untuk memperbaiki Yang lainnya Merupakan satu kunci Suksesnya Pembentukan keluarga yang sakinah Yang pun dengan cinta kasih Dan juga Dinamis dan harmonis Sebab Satu rumah tangga apabila seluruhnya memiliki komitmen yang baik untuk menuju kesempurnaan, untuk menuju upaya-upaya menunaikan semua kewajiban-kewajiban masing-masing dan juga menaikan hak-hak yang lainnya, yang akan nanti di sana akan muncul satu komunikasi yang baik, satu uh, perasaan saling membutuhkan. Ia akan memasukkan cinta kasih dan kemudian akan menjadi sebab kelanggengan rumah tangga tersebut dan kebahagiaan rumah tangga tersebut. Pada perjumpaan terdahulu sampaikan seputar bagaimana peran seorang wanita Muslimah yang solehah yang telah mengetahui ajaran Rasulullah SAW dengan baik terhadap suaminya yang Allah belum berikan kemudahan Perk yang Allah berikan kepada dia banyak contoh kita sampaikan dan pada hari Insya Allah kita akan cuba untuk melengkapinya dengan memberikan kepada para pendengar Raja Raja dan juga peniara yang mudah mudahan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana pentingnya Istri yang soleha Dalam pembentukan rumah tangga Yang ideal tersebut Para ulama rahimahullah ta'ala Menyampaikan bahawa rumah tangga adalah Kerajaan kecil ya, Di dalam satu kerajaan yang besar Di sana ada pemimpin Seada rakyatnya Sebuah Negara akan baik Apabila pemimpin dan rakyatnya Bisa bekerjasama, membangun negara tersebut. Rakyatnya patuh dengan pimpinannya, pimpinannya menyayangi, menghormati rakyatnya. Tentikan juga dalam memahamnya. Akan terjadi kehidupan yang baik apabila sang istri mematuhi ketentuan dan juga perintah yang suaminya buat selama tidak melanggar syariat dan sang suami berusaha untuk memenuhi hak-hak rakyatnya, hak-hak anggota keluarganya sehingga akan muncul di sana keserasian di antara semua anggota keluarga tersebut. Oleh karena itu, di antara peran dan e, partisipasi wanita yang salehah dalam pembentukan rumah tangga yang baik adalah Mencoba untuk mempengaruhi dan membentuk suami menjadi karakter pemimpin. Dan tentunya, menasihati suami tidak sama dengan menasihati anak-anak. Menasihati suami tidak sama dengan menasihati teman-temannya. Di sana ada etika, di sana ada cara yang memungkinkan sang suami untuk menerima... Apa yang disampaikan oleh istrinya ya, Dengan cara yang baik tersebut Oleh karena itu Sang istri hendaknya Bila menasihati suaminya Nasih hati berdua Dengan empat mata Sehingga nanti tidak ada di sana ya, e, Menjatuhkan Perkembangan sang suami Di rumah tangga tersebut Sama seperti Para ulama menasihati kita semua untuk menasihati pemerintah dengan cara tertutup, tersembunyi sehingga perbaikan akan muncul tanpa harus ada di sana yang dijatuhkan dalam pebawaannya di rumah tersebut. Hal ini perlu dibalik oleh para kaum wanita, para umat agar supaya muncul di sana perasaan Khusnuron, ya, positif thinking dari sang suami atas semua ungkapan dan nasihat sang istri tersebut. Saya yakin bila saya sabar menasihat sang suami akan membentuk sana satu opini yang baik bahwa ternyata sesuai saya itu karena cintanya kepada saya saya dinasihati untuk jadi baik. Tercatat penting. Membangun brand image ini ya. Karena orang banyak dapatkan Orang tidak mau menerima nasihat Hanya karena yang bicara itu Tidak dia percayai Akan membuat keberan kepada dirinya Oleh karena itu <tuh> Ternyata membangun rumah tangga Tidak semudah yang didapatkan Dan juga tidak susah yang diperkirakan Semuanya Bisa dilakukan bila akan ada di sana hubungan komunikasi yang baik antara sang istri dengan sang suami tersebut Namun perlu dipahamkan juga oleh kita semua Dipahamkan oleh kita semuanya bahwasanya terkadang upaya kita untuk memenasihkan suami Upaya seorang wanita untuk berusaha meluruskan kesalahan suami itu membutuhkan kesabaran Kesabaran butuhkan uh, Satu <coughs> Masyarakat kesusahan Yang ia harus Hadapi dengan sabar dihadapi Dengan mengharap pahala Allah Subhanahu SWT Sehingga tetap terus Mencoba sekali Dua kali, tiga kali Dan seterusnya Sampai nanti Sang suami bisa ditemui Penyelam baik di rumah tangga tersebut Dan membawa Istri dan keluarganya Mengarah kepada Redanya Allah SWT Banyak hadis nabi Yang menyarankan perannya Seorang wanita Namun cukup dah saya bawakan Semua Allah SWT Kuna libasul lakum Wa antum angtum libasul laun ya. Bahwa Allah SWT Mengupamakan Kehidupan Hubungan suami itu Sebagaimana hubungan badan dengan pakaian yang kenakannya Mereka adalah Pakaian laki-laki kalian Dan kalian-pakaiannya Para istri-istri kalian tersebut Menunjukkan bahawa Kita semua harus berusaha Memperbaiki yang ada Dengan Memperhatikan etika-etika Dalam beramal Dalam melihat Siapakah suami saya Bagaimana karakternya, apakah dengan dikeraskan ia bermanfaat, dengan lembut dia mau mendengarkan, atau dengan cara lainnya. <tuh> Sehingga sebagian <tuh> para ulama rahim Allah dengan bahwa kita seharusnya hanya menyampaikan satu kata dua kata kata yang mungkin akan memberikan pengaruh pada diri sang suami tersebut. <tuh> Oleh karena itu nasihat seperti ini dikembangkan di rumah kemudian juga dipelajari lagi bagaimana sikir nasihat bagaimana kita memahami tata cara nasihatnya para ulama terhadap umar memimpin tata nasihat para ulama terhadap para keluarganya istrinya dan juga anak-anaknya dan ini banyak dalam hmm, ...peran praudama dalam buku-buku mereka... ...seputar masalah ini. Intinya, pada hari ini... bawa peran besar sekarang... orang oh yang mesti di majalah membentuk... Uh, ...Rumat yang baik adalah... ...nasihatnya dia. Di samping doanya... ...yang insyaallah Allah mustajab ...karena tidak ada serang musim berdoa... ...kecuali Allah akan dijatahinya... ...selama tidak... ...terkesah-kesah. Dengan mengatakan... Setelah berdoa berdoa sekian kali sekian kali juga menjadi kampulkan. Artinya berdoa terus untuk sang suaminya agar sang suami kemudian menjadi baik dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga dua peran ini sangat penting <tik> di samping peran yang ketiga yaitu menampakkan akhlak yang mulia. Dengan berusaha mengenaikan hak-hak suami sebaik mungkin dan sempurna mungkin. Karena itu akan memberikan kesan positif kepada sang suami. Sehingga sang suami akan merasakan kebutuhannya kepada sang istri. Dan itu menjadi sebab sang suami berpikir menerima nasihat. Dan juga menerima arahan dari sang istri tersebut. <tuh> Tiga hal ini. Tiga hal ini insya Allah Ta'ala bila kita para kaum muslimat, para, para umat melakukannya dengan sebaik-baiknya maka akan dapatkan hasil yang baik insyaAllah yang pertama upaya nasihat dengan ikhlas kepada sang suami dengan melihat cara-cara yang terbaik untuk sang suami yang kedua doa yang tulus dari hati kecil seorang wanita untuk suaminya agar Allah subhanahu wa'alaikum membuka hatinya memberikan hidayahnya sehingga bisa merubah keadaannya menjelih bebahit dengan kesabaran, dengan kesabaran yang demikian uh, besar, karena kadang-kadang Allah tidak memberikan uh, permintaannya sampai ia menguji kesabarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya yang berikutnya adalah tadi, yaitu berusaha untuk berhak mulia dan menyempurnakan hak-hak suami sebaik mungkin. Karena ini semua bisa memberikan kepada sang suami opini yang baik terhadap sang istri dan insya Allah akan muncul di sana kecintaan suami kepada istrinya dan berjendela adanya maka insya Allah apa yang kita mintakan bisa kita wujudkan dalam bentuk yang nyata dengan izin Allah Subhanahu Watahu. Mungkin jenjikan mukodinas kita dalam kajian pada hari ini semoga Allah Subhanahu Watahu memberikan kepada kita semua ke Sabaran dan juga petunjuk dalam membentuk keluarga yang harmonis yang penuh dengan kebahagiaan di dunia sampai akhirat nanti wallahu taala alam bissawab sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa jazakallahu terima kasih atas nasihat dan uraian materi yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini dan semoga saja ini dapat menambah ilmu kita dan menjadikan manfaat untuk kita semuanya Ustaz Di kesempatan yang kedua ini kami persilakan persilahkan kembali khuat al-Islam Rahimun Yallahu'ayakum yang ingin memperdalam materi dapat menghubungi kami di nomor berikut di 021-823-6543 Atau melalui pesan singkat yang anda kirimkan di nomor berikut di 081 31777 Pertanyaan pertama Ustaz kita akan bacakan dari pesan singkat Dari Saudara Firman di Pamekasan, Madura Ustaz yang ingin saya tanyakan Istri saya sudah meninggal Apakah boleh saya menikahi saudara istri saya atau adik ipar saya Mohon diberikan nasihat dan penjelasan Ustaz Fadal nah, uh, Ini dalam bahasa Jawanya ya Turun rangjang keren. Artinya seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita kemudian wanitanya meninggal dunia dan ia mau menikahi saudarinya entah adiknya ataupun kakaknya ini bolehkan dalam sehat istri karena yang jarang adalah mengumpulkan dua saudara eh, dalam satu pernikahan dalam artian berpoligami dengan saudarinya istri Mari nah, dimana kan bahwa Nah, pada zaman jamaah band Nabi itu melarang adanya poligami keduanya yang salah saudara hanya saw, saudara. Ini yang dilarang dalam Islam. Albi yang pertamanya gadunya maka ia boleh untuk menikah yang keduanya. Tentukannya ya. pelarangan <tuh> dan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi wanita ya, dengan bibinya ini berlaku dalam betul poligami. Sedangkan kalau ibunya meninggal dunia, menikahi ponakannya itu boleh sah jalan Islam dan itu bukan termasuk dalam orang yang mahram yang haram dinikahi dalam Islam. Silakan menikah selama keduanya sama-sama suka dan sama-sama rendah. Allah alam Islam. Terima kasih Tuan atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pesan singkat dari Abu Tia di Gajah Mati Palembang. Stad. Assalamualaikum Ustaz. Anak mau tanya Ustaz, apakah kita berdosa bila kita belum dapat mencukupi keluarga kita, walau kita telah berusaha namun belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga kita? Mohon jawapan dan nasihatnya, jazakallah khairan fadl. Uh, riski itu ada haknya Allah subhanahuwataala. Allah berikan riski kepada orang keluasan, kemudahan riski. Dan memberikan kesempitan pada sebagian yang lainnya. Untuk hikmah yang agung. Untuk hikmah yang agung. Dan hanya mewajibkan manusia untuk berusaha mendapatkan yang terbaik. Manusia tidak dibebankan untuk hasil usahanya. Namun dibebankan untuk berusahanya yang terbaik. Maksudnya selama orang suami sudah berusaha maksimal untuk mencari nafkah buat istri dan keluarganya namun Allah belum berikan pada dia kelongkaran harta maka hendaknya sang keluarga memaklumi dan berusaha mencukupkan dengan yang ada tersebut walaupun tetap kurang nah sang suami apabila sudah berusaha semaksimal mungkin maka dia tidak lagi dikenakan dosa dalam hal ini karena dia sudah berbuat semampunya dan Allah tidak akan menuntut sesuatu yang diluar kemampuan seorang La yukallifullahu الله نفسا لا وسعه. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan menuntukkan pada jiwa yang ia tidak mampu melakukannya. <tuh> Olehkan sang suami, ya, yang berusaha untuk mencari rezeki, mencari pekerjaan yang bisa mencukupkan keluarga adalah ibadah yang cukup mulia, kewajiban yang cukup mulia. Namun hasilnya terkadang tidak mesti harapan Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanya yang kita enggak mampuin dan Allah katakan, "Fa takwallahu mastata'tum, takwallahu dengan semampu kamu." Oleh karena itu, seorang yang telah berusaha dengan baik kemudian tidak mendapatkan yang terbaik, maka dia diampuni dan tidak bersusah dalam hal ini. Hanya saja tentunya kita tidak bersalah untuk berusaha lebih baik dan lebih baik terus demikian Allah a'lam bishawab. Di bawah saya sampaikan penjelasan dan jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang ibu yang tidak menyebutkan di mana dan uh, dengan siapa. Assalamualaikum Ustaz, sampai saat ini anak belum dikaruniakan anak. Ana dan suami sampai saat ini masih sabar. Akan tetapi ibu mertua selalu memojokkan saya. Disuruh ke dukun ini, disuruh ke dukun itu Tapi saya tidak mau Pernah saya diancam oleh ibu mertua Yaitu suami akan dicarikan istri lain atau wanita lain Sampai akhirnya saya tertekan, shock dan Bilang kepada suami Mumpung saya masih muda Jadi ada kemungkinan masih ada yang mau memperistri saya Bagaimana saya harus bersikap dengan mertua dan suami saya silakan start, nasihat dan jawabannya Fadol Uh, Masalah yang perlu sampaikan sebelum saya menjawab pertanyaan ini adalah bahawa anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Watahu. Amanah yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sarana kita untuk beramal soleh dan mengambil tahal di sana. Terkadang Allah Subhanahu Watahu mudahkan rezeki itu kepada seseorang. Dan kadang-kadang Allah tidak berikan kepada seseorang. Maka sikap kita sebagai seorang Muslim adalah menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Allah SWT. Maka mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Abu Tustam meminta dan berusaha. Ternyata Allah memberikan juga anugerah tersebut. Maka wajib bersabar, wajib bersabar. Karena belum tentu bila punya anak akan membawa ia ke surga, dan mungkin saja dengan tanpa anak dia bisa banyak amal soleh dan bisa masuk ke dalam surga. Sehingga kita semua fikirnya adalah akhirat, bukan dunia ini. Semua musibah yang menimpa kita kita sesali dan kita sabar. Nah, kepada ibu dalam hari ini. Permalahan saya mendapatkan anak adalah perkara yang sebetulnya bukan terlalu istimewa banyak wanita yang demikian. ada lima tahun berpunya anak ada sepuluh tahun berpunya anak jangan jadikan sebagai tarzan untuk berusaha silang usaha mendapatkannya dan suami dalam hal ini belum meminta apa-apa dia diam maka sudah baiklah sahaja pada ibu tidak adanya Mertua yang setiap kecampur tangan dalam matang ibu. Yang pertama adalah ajak suami untuk berusaha ya, mencari ikhtiar berobat yang sesuai dengan syari' Sesuai dengan syariat. Seperti konsultasi kepada doktor ahli ya, kandungan dan penyakit kandungan untuk mengetahui kesuburan kedua uh, suami ataupun institusi tersebut. Bila ternyata keduanya subur, perhatikan tinggal berfikir menggunakan cara apa untuk bisa uh, mendapatkan anak tersebut dengan doa dan usaha lainnya. Seperti mungkin uh, bertanya ya, <tuh> kepada apa kepada tu tersebut ada tak cara metode yang secara teori memudahkan sang uh, istri untuk bisa hamil. <tuh> ya. Kemudian juga mungkin uh, mencoba untuk Allah untuk kemudian bisa mendapatkan buah yang baik di rahim sang ibu tersebut sama istri tersebut. Nah bila kemudian ternyata ada di antara keduanya yang Allah takdirkan memiliki penyakit, misalnya mandul, misalnya maka harus ada di sana upaya damai, upaya damai. Misalnya, bila ternyata sang istri yang diponis oleh dokter sebagai orang yang tidak bisa memiliki anak lagi. Maka, tanya sang isteri menyadari bahawa anak adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan keluarga. Sehingga membolehkan sang suami untuk berpoligami untuk dapat anak dari rahim, rahim istrinya sang suami tersebut. Sehingga nanti bisa punya anak dari sang suami. Dan anak suami juga tidak masalah dipilih oleh ibu. Dan bila kemudian ternyata yang kedua anak laki-laki ni masih yang dihukumi mandul, misalnya, maka hendaknya juga ada perdamaian di sana. Ibu bersabar ya, dan semuanya faham untuk bersabar semua. Oleh karena itu, mertua hadapi dengan baik-baik pet, bersuah dengan sang suami. <tuh> ya, sampaikan problemnya, sampaikan masalahnya bahawa tidak mesti anak banyak. Anak ada anak, baik, baik daripada tetapnya anak. Dan tidak baik juga bila memaksakan sesuatu yang Allah belum berikan kepada kita semuanya. Oleh kerana itu, Ibu wajib alik ijar sana dalam hal ini. <coughs> Coba berasalah. Kedoktor dan jana ketukun. Karena dia bukan ahli di bidangnya. Dan kita diminta untuk tanya kepada ahlinya. Yang pasalu ahli di klinik kemudian takal, sehingga jangan bertanya kepada bukan ahlinya, tanya sahah ahlinya. Yang faham kandungan alih penyakit kandung, yang dia bisa meneliti, kemudian mem membuat penelitian, membuat analisa yang memang standar, bahawa ternyata memang ada masalah dalam rahim atau dalam uh, sperma atau yang lain sebagainya nanti bisa menjadi Nah, solusi dalam hal ini Bila kemudian ada upaya Misalnya kekurangan ya, Di antara keduanya Maka mbaknya berusaha untuk berobat Yang sesuai dengan syariat juga Dengan herbal ya, Dengan olahraga Dan lain sebagainya Yang mungkin bisa memberikan kepada Kedua belah pihak ya, Kemampuan untuk memperbaiki Kualitas yang ada Yang nanti bisa membuahkan hasil Punya anak tersebut jadi jangan sampai kita melakukan dukun yang jelas ya, bukan ahli di bidang itu dan juga dia tidak mengerti sebetulnya kecualiannya apa yang ada dalam pikirannya kita akan benar dan salahnya pun tidak ada yang akan menjawab. Oleh karena itu sikap yang benar tidak mengikuti semua norto untuk ke sana tapi harus ada upaya dengan suami untuk pergi ke dokter ahlinya. Tinggal ada solusi Menyampaikan pampu <tuh> Mertua bahwa kami Sebetulnya tidak ada masalah Cuma tinggal timing saja Tinggal menunggu waktu Menunggu ya? tak tanya Allah Kerana kami semua sehat Dan tidak ada masalah apa-apa Dan yakinlah bahwa Kalau Allah belum kehendaki Mau soal ini ke 2, 3, 4, 5 pun Tidak akan mempunyai anak Tanpa kehendak Allah SWT Oleh karena itu Harapannya kepada Ibu untuk mampu Memahamkan sang mertua dengan tahap seperti yang nanti akan berkurang tekanan dari beliau, orang tua yang menghendaki punya cucu dari anaknya tersebut. Wallahu'alaikum a'lam wabarakatuh. Terima kasih setelah tersenasi dan jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pesan singkat dari seorang ibu di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah komunikasi di dalam rumah tangga itu mempunyai arti yang penting? Sedangkan suami Ana, sangatlah sulit untuk berkomunikasi dengan arti, jika saya meminta pendapat dan saran dari suami, suami selalu mengatakan, terserah kamu, dan silakan saja kamu melakukan apa saja. Bagaimana sikap suami saya ini, dan mohon dari seseorang diberikan asa dan jualan father said. Tidak ada uh, hubungan antara dua orang Kecuali untuk komunikasi Apabila Dini mati ataupun masyarakat akan timbul problem Apalagi seorang wanita Yang selalu butuh tempat untuk surhat Untuk uh, minta pendapat Untuk kemudian minta pembimbingan dari orang suami Maka sikap suami seperti ini Sebenarnya tergantung kepada kondisi jenis-jenis masalah yang ada. Ya. Dalam artian kadang-kadang suami mengatakan serah kamu lah. Dalam artian memang itu bidangnya dia. Ya. Misalnya menata ruangan rumah. Ini dasarnya lagi ada kemampuan. Ketika lempon ingin mengatakan saya begini gimana, serah kamu lah. Kedudukan tidak masalah. Ini tidak masalah. Jadi masih ada komunikasi yang yang baik. Jadi kadang-kadang ya, selama-selama tidak boleh demikian. Kadang-kadang dia harus memberikan pendapatnya kepada sang istri. Ya, ya, agar kemudian merasa sang istri dihargai dalam musyawarah seperti itu. Berdiskusi dalam satu masa dengan suami cukup baik. Dan kau kemudian terus berusaha mengembangkan semangat untuk berkomentar. Ya, dengan masalah yang ada. Juga memungkinkan sang suami itu hidup, karena orang itu butuh teman, dan ketika temannya itu, ia memberikan pada dia apa yang dibutuhkannya akan timbul sana kesenangan dan kepuasan. Oleh kami cerita cukup bagus yang mengajak sengaja berkomunikasi. Mungkin ceritanya belum bisa mampu uh, menerima dengan baik, maka ibu berusaha terus untuk menyampaikan sama suami. Maslahatlah yang mudah-mudahan nanti saya bisa ter apa nama termotivasi untuk kemudian menyampaikan apa yang ada dalam benaknya tentang masalah ibu hantanya masalah sang suami tersebut. Jadi tetap penting kami. Ya. Karena banyak adik-tubuh perceraian karena Miskomunikasi komunikasi. Ya. Sang istri dengan begini, suami dengan begini. Jadi kita lawan suami ada di rumah istrinya merasa uh, tidak nyaman dan ketika suaminya tidak ada istrinya merasa sama. juga sebaliknya ada yang suami itu yang ketika, -ketika istrinya merasa uh, asing. asing, merasa asing merasa tidak ada yang istimewa, tidak ada yang bisa diharapkan untuk <kosong> kesenangan di sana, sehingga lebih senang di luar daripada di dalam rumahnya atau sebaliknya. Jadi, butuh komunikasi yang baik hmm? eh, Perkataan baik, pujian Juga bisa menjadi sebab komunikasi yang baik tersebut Oleh karena itu Tidak boleh ya? eh, Satu rumah tangga Suami si Mengabaikan masalah komunikasi ini. Dan komunikasi Bukan hanya tanya dan jawab Tapi juga yang lainnya hmm? Bisa pujian Bisa juga Berupa apa namanya Nasehat Bisa dilakukan pemasukan Dan lain sebagainya Sehingga nanti akan muncul di sana Hidup di rumah itu Seperti satu kehidupan Yang tidak pernah Dilupakan oleh sang suami Di kantor ingat di rumah ya? Kemana ingat di rumah Sehingga ia merasa bahawa Sordanya hanya ada di rumah Maka saya ciptakan Komunikasi yang baik Ini butuh kesabaran Agar nanti muncul di sana uh, apa nyata senjangan antara suami dan isteri. Wallahu a'lam bishawal. Baik, saya terima kasih banyak atas nasihat dan jawabannya. Kita akan beralih ke penerima yang pertama di kesempatan pagi hari ini ada Abu Sal di Karang. Silakan Fadl. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nanya ini Tad apa? Masalah salah itu kriterianya di mana apa harus diucapkan apa di dalam hati itu sudah jatuh salah. Soalnya kadang kalau lagi ada masalah terus berantem, kadang dalam hati bengkel-bengkel. Ah, nanti saya ceraiin baru tahu. Gitu. Tapi dalam hati ta itu apa udah masuk salah atau belum gitu, ya, cukup. itu? Iya cukup. Cukup ya kak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak. Selamat siang. Nah, uh, masalah ini sebetulnya adalah masalah yang cukup banyak di kalangan kita, karena tidak sabarlah kita menghadapi masalah yang ada. Seperti laki-laki dalam -laki, laki, laki, perumah tangga, pemimpin itu harusnya memiliki kesabaran melebihi yang dipimpin. Artinya, dalam keadaan jengkelnya jengkel itu harusnya cermin, bicara cermin. Oh iya ini tidak kira istri saya. Yang saya itu mengambilnya dengan nisahkan roli. Jadi yang kuat dengan akad pernikahan. Dan saya ini dibedak amanah untuk membina istri saya ini oleh mertua saya. Dan akad pernikahan tersebut. Sehingga eh, pikiran untuk mencari juga ada. Tapi kadang-kadang namanya manusia. Namanya manusia. Itu tepatnya khilaf dan lupa Kadang muncul pikiran Munculnya ada beberapa Tingkatan ada yang baru bersihkan saja Bersihati ya, Sampai pada niat ajam, Niat yang kuat untuk menceraikannya Dan sampai mengucapkan Ucapannya ya. uh, Niat punya peran Dalam perceraian, Tetapi ia bukanlah penentu perceraian tidak sampai keluar ke permukaan dalam artian tidak sampai ada ungkapan dari lisannya yang bernada dan mengarah kepada perceraian Oleh karena itu para ulama mahu tara mengatakan bahawa perselisihan dengan lafaz perselisihan apa dengan lafaz sebagaimana asal pernikahan pun dengan dilafaskan tidak cukup kita menyukai dengan hati kita saja harus tidak sampai ke, ke permukaan dengan lisan kita. Dan juga perceraian Nah sekarang perceraian Menggunakan SMS pun Masuk ke dalam ini Kalau memang yang SMS ini sadar Dan dia adalah Yang menceraikannya Kemudian Apabila Baru telah bentuk Di hati saja Besitan, kena jengkel nah, Lebih baik saya sendiri Sebab saya punya isi Tiap hari terus Ya Maka itu tidak sampai bertaraf, tidak sampai jatuh talak, dan dia harus merubah sikap untuk lebih sabar lagi. Karena yang namanya laki-laki uh, jangan kayak wanita. Biasanya kalau ibu-ibu para itu kalau jengkel langsung mengatakan dah cerai kan saya saja. Jangan sampai laki-laki sama dengan uh, wanita dalam hal ini karena dia tidak pemimpin. Dan punya hak rai pada laki-laki. Oleh karena itu harapan saya kepada teman-teman kaum pria para suami untuk berusaha berlatih untuk sabar dan sabar. Karena hampir rumah tangga itu harus lebih sabar daripada yang dipimpin, sehingga nanti bisa memimpin rumah tangga tersebut. Allah taala alam bismillah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Berikutnya kami angkat kembali Penelpon yang selanjutnya. Ada Ummu Nisa di Cikarang. Silakan Ummu Nisa. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bu. Halo. Halo. Asalamualaikum. Maaf, Ustaz, nampaknya terputus. Ibu tidak bisa eh uh, melanjutkan pertanyaannya dan kami masih berharap kembali kepada khatul islam yang ingin bertanya silakan di 0218236543 yang kami harapkan bersesuaian dengan tema halo Halo ya silakan dengan ibu siapa di mana ibu sari di mana di depok silakan ibu sari langsung ke Ustaz pertanyaannya asalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ibu sari Uh, suami saya sudah mentalak saya. Sembaratah. Dia sudah mentalak saya. Kami perkawinan sudah 23 tahun. Anak saya 4 orang, laki-laki semua. Halo? Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Anak saja. saya laki-laki semua, dua sudah bekerja. Sekarang suami saya tinggal di rumah anaknya. Di Bekasi uh, Suami saya ini sering hura-hura Ustaz uh, Sering hura-hura kemana-mana dengan perempuan-perempuan Katanya saya itu Tidak punya rezeki Rezeki itu dari perempuan-perempuan itu Padahal uh, Padahal uh, Apa namanya Suami saya itu pegawai negeri Lalu dia pergi sekarang meninggalkan rumah Dengan anak-anak Saya ngasih makan Sekarang anak saya Uh, terus uh, saya kan ingin penyelesaian Keluarganya itu hanya ingin penyelesaian untuk mengambil surat-surat uh, di rumah saya Mengurus surat cerai Seolah-olah saya menjolini dia Ustadz uh, Padahal saya selama ini gaji juga saya gak pernah dikasih Semua yang, yang pegang suami saya Semua suami saya yang ngatur Ustadz Saya cuma pergi mengaji saja gak kemana-mana Paling saya keluar ya Memang anak saya enggak saya hang, hmm. ada... Ibu mohon maaf Karena waktunya terbatas Mohon ya, pertanyaan ya, langsung ya. saja Ibu ya Ya, hmm. ya. ya begitulah Ustadz Karena uh, keluarga-keluarganya itu uh, Mau ngambil alih itu Ustadz Ya memang saya punya rumah Ada tanah gitu Jadi bagaimana penyelesaiannya Ustadz Terima ya, kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustadz Iya Uh, di sini ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui bahwa Bila senang telah mencahkan Maka Ibu sudah selesai masa iddahnya Jika ya, kali heb, tadi selesai Jadi dia bukan suami Ibu lagi Nah, kalau mereka ini urus atau mau diurus Dia ada ini Ibu ya, Dijelaskan semuanya tidak, ya, masalah harta Sebetulnya tidak benar ya, Ucapan itu adalah yang salah Dan itu ucapan yang tidak sama sekali punya dasar dalam agama Karena setiap kepala itu Setiap orang yang hidup Punya rezeki masing-masing Hanya saja kadang-kadang Rezekinya itu melalui tangan suami Kadang langsung Tidak juga anak-anak Punya rezeki juga masing-masing Kadang melalui bapaknya Kadang dari ibunya Kadang dari yang lainnya Tapi mereka semua punya risiko Allah SWT Kemudian Kalau melihat pada kondisi Yang suami seperti keadaannya Maka saya mengatakan Ibu harus bersyukur kepada Allah Dengan adanya suami yang menceraikan ibu Sehingga ibu bisa lepas daripada Keburukan sang suami tersebut Apalagi ada anak-anak yang setia Yang membuat sama ibu Yang mengurus ibu Ini materi Allah SWT yang perlu ibu sekurangnya sebagai bentuk daripada hidup bersama suami yang seperti kondisinya main cawangan itu dan sebagai matinya lebih baik ibu sendiri, nih, ya, bisa ibadah tenang kemudian bisa bersama anak-anak membangun anak-anak supaya jangan sampai anak-anak menyuruh bapaknya <tuh> dan cukup cukup cukup um, banyak yang ibu bisa kerjakan dalam ini. Nah, ketika kerabat datang mengurus perceraian, saya mengurus. Jurus kepengurusan tak urus, serentak mengurus semuanya Yang kasih Sahib urusannya, ya, ibu akan ikut uh, membantu, nasi bantu. Yang jelas bawa pokok ini kerja ambil dengan terpercaya. maka suruh mereka mengurus perayaannya, ibu tidak terima saja. Jadi bagaimana? Itu kali berjalan tentang urusan itu. tentang harta, tentang harta maka ambil jahatnya ibu, ambil nama ibu. Nah, ya, dan jahat suaminya Ibubes akan diambil, tetapi tentunya ada di sana hak ibu yang harus hendak kami sampaikan. Nah, dari bersama ini harus bersama mereka sehingga nanti mereka memahami bahawa sana ya? ibu punya hak juga dalam hartas, sebagai punya anak-anak yang dia adalah ahli warisnya bapa dan mengalahkan yang lain lainnya. Oleh karena itu ibu enggak usah kuda, enggak usah gereja, terima yang ada, jangan sabar, urus semuanya dengan anak-anak. Bagaimana baiknya dan damai, karena lebih damai bersama keluarga daripada tidak ada selesai-selesaiannya pembahasan tersebut. Jadi segera saja didamaikan dikumpulkan maunya gimana baiknya kemudian putuskan sesuai zaman yang bisa menjadi solusi bagi ibu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu di masa-masa tua yang sudah demikian usianya. Uh, usia untuk tiga puluh tahun pernikahan bukan usia yang kecil, proses yang pendek. Terusni ibu kemahami yang terbaik bagi ibu dan juga anak-anak ibu. Wabillah alam biswas. Baik ustadz, pertanyaan yang selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat dari Umoehsan di Bekasi. Assalamualaikum. Ustadz saya seorang istri dan ibu rumah tangga dengan tiga orang anak. Terkadang saya murai emosi terhadap suami dan anak-anak saya. Saya meskipun hal-hal tersebut adalah masalah sepele padang emosi saya tidak terkontrol bagaimana agar keluarga saya adalah keluarga yang uh, sakinah mawaddah warahmah Ustaz mengingat saya yang sering emosional seperti ini mohon nasihat dan jawabannya silakan Ustaz untuk dirubah sikap itu menjadi sekarang baik caranya dengan ikhlas Ustaz dengan tidur berbanyak tidur dan ibadah sebab <tuh> yang mampu Mengontrol emos kita itu adalah Kalau kita dekat dengan Allah Dan kita melakukan Allah Karena Emos betul di syaitan Yang kemarahan yang begitu Itu karena keadaan syaitan Maka bila kita punya Benteng potongan yang baik Dikir pagi sorenya Kita amalkan dengan baik Di waktu itu longgar Gunakan untuk dikir Untuk tasbih, untuk istighfar untuk baca Al-Quran Maka akan muncul kejernihan Di hati kita Dan ketika hati kita jernih Baik, maka akan muncul Dalam akhlak kita akhlak yang kita miliki Sehingga akan sabar Sehingga akan apa namanya, Allah mudahkan kita untuk bisa Bersabar, karena kita Dekat dengan Yang Maha Kuasa Oleh karena itu, sebaiknya Pada Ibu Hal itu segal jawabannya Karena berbahaya bagi keutuhan rumah tangga ibu sendiri. Ya, karena tidak mesti sang suami. Laki-laki ini siap untuk dimarahi terus oleh istrinya. Juga anak-anak. Sekarang dimarahai ibunya dendam nanti. Bisa jadi bertalik ketika sudah besar memarahai ibunya. <tuh> karena orang menanam sesuatu akan menuai hasilnya oleh karena itu segera sahaja bertolak semoga Tuhan Taala terbanyak berfikir kepada Tuhan Taala banyak ibadah salat salat sunnah yang wajib yang sunnah diamalkan semoga waktu longgar ibu itu bermanfaat dengan amalan solat sehingga membantu kepada ibu dalam mengurus semak tangganya nabi pernah Mengajarkan kepada Fatimah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengadu kepada Rasulullah tentang kerjaannya banyak yang ia tanggung di rumahnya Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu. Dan beliau minta khodim pembantu yang membantunya untuk mengurusi rumah tersebut. Dan Nabi mengajarkan ia dengan berfikir, Subhanallah, Alhamdulillah Allah bertiga tiada. Ini menunjukkan bahwa fikir sangat membantu seorang wanita bersabar. Dalam mengurus rumah tangganya Dan pekerjaan rumahnya Oleh karena itu marilah Pada para ibu semua untuk Mulai memperbanyak zikir Kepada Allah di rumahnya Sehingga betul-betul nanti Memudahkan ia dalam mengurus rumah Membuat ia merasa indah Tinggal di rumah Tersebut Wallahu ta'ala alam isra'a Baik Ustaz terima kasih atas nasihatnya, berikut kami bacakan pesan singkat yang terakhir Ustaz sebelum kita akhiri dan Ustaz memberikan ikhtiham dari Ibu Ani di Solo. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya untuk memahamkan atau mengajak suami untuk menjalankan perintah Allah dan mengerjakan sunnah Nabi SAW. Sedangkan suami ada di luar kota melalui telepon kadang susah dihubungi mohon nasihat dan solusinya Ustaz silakan Ustad uh, Alhamdulillah kenyang lagi sangat banyak ya. dan tugas itu ada mengingatkan saja saya misalnya dengan SMS ya. dengan SMS ingat jangan lupa salam jamaahnya jangan lupa zikir paginya jangan lupa zikir sorenya jangan lupa baca Quran dan sebagainya. Sebagai bentuk, kejujungannya saja keberlangsungan. Dan terus ada komunikasi seperti itu. Sehingga, itu bentuk nasihat yang mungkin gampang dikerja oleh seorang istri. Mungkin kalau telpon, lagi angkat, pakai SMS masuk, tetap, tetap masuk, dan saya akan dikerja sangsuan. Nah, perhatian istri ini, mungkin saja akan membuka jahat suami. Sehingga suami merasa bahwa, ia diperhati oleh istrinya. Dan mudah-mudahan disebab sangsanya lebih cinta kepada sangsang sang istri. Yang berikutnya juga mungkin dengan surat, dengan surat, ya. atau juga menghubungi misalnya kerabat yang dekat dengan suami di luar daerah itu, itu ikut uh, menasihat suami untuk jangan sampai lupa dengan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau memberikan kepada suami keliling-keliling yang yang bermanfaat entah radio. Entah televisi atau internet atau yang lainnya Yang mungkin bisa diakses oleh suami untuk dia belajar agama Islam juga Sehingga dia mau nanti mengamalkan ajaran tersebut Dan yang utama juga Dan jangan lupa adalah menjoakan sang suami terus dalam setiap kesempatan yang memungkinkan Agar dia mendirikan bahawa Allah yang soleh Dan nanti bisa bermanfaat bagi ibu Dan juga bagi dia dunia dan akhirat nanti Bukit demikian jawabannya semua orang terat Dan Seperti maksud kita sampaikan kepada kaum muslimat Untuk Memerangkan peran yang penting Ini dalam memperbaiki rumah tangganya sehingga sang suami Kemudian berubah Dan kemudian bisa bersama-sama Membangun rumah tangga Lebih baik dan lebih uh, Berbahagia lagi Dan mohon maaf Sekarang kurang ada dan kita ucapkan, saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berusaha menyebarkan ataupun menyarkan ajaran ini. Semoga Allah memberikan kepada untuk semua pihak yang besar dan juga taufik pada kebaikan dunia dan akhirat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Nasihat dan urayan materi, serta jawaban-jawaban Ustaz untuk para penanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz sekeluarga, menimpahkan rahmatnya, dan memberikan taufik serta hidayah kepada Ustaz sekeluarga. Amin. Allahumma ya amin. Alhamdulillah.